drevna crkva, draga braćo i sestre je sa izuzetnom revnošću i brigom o preobražaju čovjekuvom i, i o spasenju i prosjećenju svake duše imala izuzetno strogu disciplinu I za one koji bi izjavili želju da se krste koje bi imenovala kao oglašene dajućim im novo ime i pripremajućih za svetu tajnu prosvećenja. I za one koji su već se pripremili za svetu tajnu prosvećenja. Pa je bio red u crkvi oglašenih, bio je red onih koji se pripremaju za sveto prosvećenje, a onda tek poslije toga i jedni i drugi oni su primali svetu tajnu krštenja, svetu tajnu prosvećenja imenom oca i sina i duha svetoga. Ta priprema za krštenje, za ulazak u crku Božju, kod oglašeni trajala je najmanje tri godine. Staroj crkvi nisu krštavali tako olako kao što to mi danas krštavamo. Pa kažemo god to želi da se krsti, odmaga mi Privodimo tajni krštenja, a posledice toga nijesu, nijesu dobre, jer mnogi od onih koji se na takav način krste, oni poslije toga ne sazriju duhovno, ne preobraze se duhovno, ne preporodi se duhovno i zato i njihov život onda ostaje isti onaka kakav je bio i prije toga. A cilj Evanđeljac i Crkve Hristove nije prosto da neko ispovijedi samo Hristo za Boga svoga i spasitelja svoga, iako je to temelj i osnova svega, nego da svoj život usaglasi sa svojom vjerom. Zakon vjere da preobrazi u zakon molitve i zakon svakidašnjeg življenja, duhovne promjene pokajanja i duhovnog uzrastanja u staroj crkvi čak je bio i običaj da se ljudi krštavaju tek poslije 30. godine ima i svetih otaca koji su čak i njihovi Roditelji bili episkopi, koji su se te krštavali posle 30. godine. Naravno, krštavana su i djeca, ali docnije je, do izvesnog mjere to zanemareno, krštavaju se djeca i dobro je da se djeca krštavaju, ali zato je onda i postavljen kum, duhovni otac koji će dijete vaspitavati u strahu Božjem i koji će ga ugrađivati u crku Božju. Ugrađivati ga u crku Božju i činiti ga istinskim članom crkve Božje. Dakle, oglašeni o kojima još uvijek postoji ona jektenija, ona molitva za oglašene koji mi I do danas ponavljamo, iako onako kako je mi ponavljanje, nema ona baš pravoga smisla. I zato bi trebalo makar neke podlomke iz one molitve da ispustimo recimo onog gde se govori oglašeni zidite, kako ko da izađe ako tih oglašenih nema u crkvi dato mi u novije vrijeme namjesto toga o, molitve kao za odblašene molimo se za one bez obzira gdje ne samo ondi u onom hramu kome služimo liturgiju nego bilo gdje drugdje molimo se za, za one koji se pripremaju za sveto krštenje za njih se molimo naročito to činimo u toku ove velike 40jetnice Gdje postoji i molitva za oglašene, koji su naročito u toku velikog posta pripremani poukama episkopa, poukama prezvitera, pripremani su za sveto prosvećenje i na kraju, posle te pripreme, koja kao što reko smo, traje najmanje tri godine sa i vrhuni u vrijeme 40odnevnog posta i onda se teko oni pripuštaju sve tome krštenju koji je obično praktikovano na Veliku subotu dakle uči Hristovog vaskrsenja a onda bi i posle krštenja i posle svetog pričešća na Vaskrs i dalje bi vršena pouka onima koji su se sad koji se krstili tako imamo sačuvane do danas pouke svetoga Kirila Jerusalimskoga koji je živio u četvrtom vijeku koji je on držao oglašenima u toku četvrdesetodnevnog posta, a onda je držao i pouke katiheze i onima koji su se krstili otkrivajućim tajnu i duboku istinu samoga pričešća svete evharistije koji su oni primili i na taj način istinski i dubinski ugrađujući u crku Hristovu i čineći zaista časnim udovima, časnim članovima crkve Hristove posjećam na to i sebe i druge da se sjetimo tog pravog istinskog pripremanja za primanje Hristove tajne za prima, hrštavanje u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, za pripremanje za svetu tajnu pričešća. Pored te molitve koja se čita na svetoj liturgiji na svim svetim liturgijama i se toga zlatoustaja i se toga Vasilija velikoga u toku sad velikog posta nedeljama se služi liturgija svetoga Vasilija velikoga a subotama opet isto tako svetoga Jovanova Zlatoustoga i za blagovijesti. a pored toga služe se liturgije predjeosvećeni darova na njima se molimo za one za te oglašene ali se molimo i za one koji se pripremaju za sveto prosvećenje pa se molimo da gospod pokaže njima svjetlost da im otkrije lice svoje gospod onima koji žele da stresu sa sebe prjaštinu grijeha da ih utvrdi u vjeri Da ih ukrijepi u nadi, da, da ih ispuni, da umnoži u njima ljubav, da ih silom svojom i prosvećenjem svojim učini časnim članovima crkve Božije, crkve Hrista koji je sebe dao za otkup, za spasenje sviju jer On je, kako kažemo na kraju te molite, prosvećenje naše i zato se klanjamo Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Dakle, u toku velikog posta, koji evo se bliži svome kraju, posebna briga je bila i za one koji se pripremaju za sveto krštenje, za sveto prosvećenje ali tako je, to je naziv probitni naziv tajne kreštenja mi sloveni, srbi smo to predeli kao krštenje, ali je pravi naziv fotizma, prosvećenje i u islo vrijeme vaptizma, što znači pogruženje pogruženje i duše i tijela prvo prosvećenje svetošću bogopoznanja, zato i kažemo ozari im razum, gospode, pa im utvrdi vjeru u njima. Ozari im razum i oni koji su ozarena razuma, kojima je utvrđena vjera u Hrista kao Boga i spasitelja, u presvetu trojicu, oca i sina i duha svetoga, koji nadu ojačavaju u sebe i ljubav u sebe umnožavaju dakle njima i takvima već iznutra preobraženima, obnovljenima duhovno prosvećenima svjetlošću bogog poznanja, svjetlošću lica Hristova koje obasjava sve i sva kao što izgovaramo na ovoj svetovi liturgiji priđe osvećenih darova Dakle, oni koji su iznutra primili taj duh svetoga pokajanja, preumljenja, promjene svoga života. Koji su već promijenili i svoju vjeru, ispunili se istinskom vjeru, koji su promijenili i način svoga života. Oni su ti koji mogu biti pogruženi, kršteni. U ime oca i sina i duha svetoga i sama tajna krštenja u drevnoj crkva i drugim sada pomijesnim crkvama, nažalost mi smo po svojoj nemoći, po svojoj slabosti, nekako sveto to krštenje, obavljamo ga na jedan način koji nije izvoran načina koji nije gospod kršten prije svega jer njegovo krštenje je uzovi primjer kako mi treba da se krštavamo a gospod je jovan krštitel ga je pogruzio u rijeku Jordan i krstio ga gospoda kao čovjeka i duh sveti u vidu goluba sišao na njega i čuo se glasa voj sin moj voljeni njega poslušajte dakle njegovo Krštenje, bilo pogruženje I u crkvi kroz vjekove je pogružavanjem krštavan onaj koji je prilazio Hristu gospodu bilo da je dijete malo bilo da je dijete odraslo pogružavanjem dakle pogružen je već u gospoda, u njegovu svetinju vaspitanjem duhovnim pripremom obnovljen vjerom nadom ljubavlju već se pripremio da postane časni član crkve Hristove i onda dakle taj spoljašnji način krštavanja kroz pogruženje je simbolika onoga što se sa njim događa zašto je pripreman i kada se pogružava U ime oca pogružava se čitav čovjek, što znači i krštava se i pogružava i duša njegova i srce njegovo i um njegov i tijelo njegovo. I to tri puta. I kao što piše u svetim službama Božim, umire stari čovjek koji hodi po putemima bezumlja, putemima lažih obmana, sujevjerija, malovjerija, ništavjerija on se pogružava očišćuje se od onoga što umrtvio čovjeka što ugrožava lik božiji u čovjeku tri puta se pogružava stari čovjek umire a rađa se novi čovjek sazdan po liku onoga koji ga je stvorio po liku Hristovom jer čovjeke je nosi u sebe lik i podobije božije Hristos Gospod je Kako kaže apostol Pavle, ikona Boga, oca nevidivoga. A mi ljudi ovdje na zemlji smo sazdani po njegovoj ikoni. Njime, njegovom silom, kroz njega je sve postalo, ali po liku ne samo njega kao, kao vječnog jedinorodnog sina Božjega, nego po liku njega koji je primio ljudsku prirodu koji je osveštao ljudsku prirodu koji je obnovio sobom svojim božanstvom ljudsku prirodu koji je preobrazio obnovivši prirodu onako kako je ona izašla iz ruku u Božji očistivši je od prljaštine od svake nečistote ali je i obdarivši Mnogo većim darovima od onih darova koji je Adam, prvi čovjek, bio primio od Boga. Darujući mu ne samo svoju dobrotu, svoju ljubav, svoju ljepotu, svoju mudrost, nego mu dajući sebe samoga kao Boga i kao spasitelja i kao iskupitelja, kao putevoditelja na putu koji vodi u život vječni. I tako čovjek kada se na taj način pripremi, i kao što se pripremao i kao što i danas treba da se pripremi, i tako uđe u crku Božje, onda, onda je on zaista postaje ud tijela Hristovog, crkva je tijelo Hristovog i oni koji se krštavaju, oni postaju članovi toga tijela Hrista Boga. A sve ono što je Hristovo, ono ne može da ima u sebe nikakvu nečistotu, li prljavštinu, li zagađenje. Bilo duševno, bilo tjelesno, bilo umno, bilo razumno, Hristos prima samo ono što je njegovo, što je njime osveštano, što je njime ispunjeno, što je njime preobraženo, što je njime očišćeno to je stara crkva imala Takve hrišćane koji su bili Koji su bili zaista Ispunjeni ognja Vjere To potvrđuje i kalendar crkve Videćete u kalendaru crkve Naročito do četku tog vijeka On je prepun imena mučenika I mučenica I kasnije Hvala Bogu Do naših vremena kalendar se ispunjava mučenicima, a to su upravo oni koji su istinski primili Hrista Boga za Boga svoga i koji su živjeli njime, poput svetog apostola Pavla koji kaže ne živim ja, nego živi Hristos u meni. I ne, ne, ne ponosim se ničim, sem Hristom i to raspetim. Njega nosim, njime se ponosim, njemu se jedino klanjam, jedino njemu služim, za njim hodim, sa njime živim, njime se osvećujem, njime se prosvećujem. I um svoju, i dušu svoju, i srce svoje, i djele i porod svoje, i potomstvo svoje. I osvećujem time i zemlju kojom gazim. Osvećujem i hramove koji su simboli čovjekove svetosti osvećujemo i nebo i zemlju. Takvi su bili hrišćani. Ima ih i danas hvala Bogu takvih hrišćana, ali oni su nama podsjetnik. I crkva nas na to poziva, naročito ovim svetim poslom nas poziva da i mi obnovimo sebe i da obnovimo u sebe tu svetu tajnu prosvećenja. Zato i dat post duše i tijela mi obično po svojoj nemoći svedemo post na uzdržanju tijelesne hrane nesumljivo i to je i te kako je bitno i kako je važno ispravno mi je govorila divni sveštenik Milutin Ranisavljević u neogledu našom studentima post će vam promijeniti filozofiju života ali kad govorimo o postu nije to samo pitanje Da ne jedemo meso, ne znam, jaja i sir ili druge. Nego je pitanje unutarnjeg posta. To je pitanje. Postimo braćo, tijelesno postimo i duhovno, dušom postimo. Nije dovoljno tijelesno se uzdržavati. Satana ništa nikada ne jebe. A je ispunjen svake zlobe i svakog lukavstva i on je čovek ubica od iskoni nije jelo ono samo po sebi što čovjeka spasava i što ga preobražava nego kad se spoji tjelesno uzdržanje i pomogne onda i duši da i ona može da funkcioniše na pravi istinski način pa kad se to dvoje spoji onda istinski čovjek i duševno i tjelesno posti i onda se prosvećuje I osvećuje, a punoća toga prosvećenja i osvećenja jeste upravo primanje tijela i krvi Hristove na zdravlje i spasenje duše, na prosvećenje i na zadobijanje vječnog i neprolaznog života, na zadobijanje carstva nebeskoga. Na nas crkva poziva i oglašene i one koji se prosvećuju i nas koji smo se prosvetili krštenjem i svetim miropomazanjem zapečatili tu tajnu i koji se osvećujemo i prosvećujemo svetim vrlinama koje su neprosto svojstva čovjekova nego su Božja hristova svojstva koja postaju i naša svojstva svaka vrlina je božanska vrlina I kad čovek zadobija vrlinu, kada vjeru umnoži u sebi, utvrdi vjeru, to je znak prisustva Božijeg u čovjekovom srcu vjera, je temelj onoga čemu se nadamo. Provjera nevidivih stvari, kada se nada ukrepljuje u ljudskom srcu, a ne može se ono ukrijepiti bez vjere. Zato vidite danas koliko ima onih ljudi koji nažalost evo dobijamo malte ne svaki dan vrše samoubistva ljudi sa raznih razloga razumljivo je nekad kada neko podigne ruku na sebe a ima neku bolest duševnu pa kroz svoje pomračenje uma ali nije razumljivo i nije shvatljivo da bude neko hrišćanin pa zato što ga je iznevjerila ljubave sad upravo sam dobio i dana tako djevojka ga ostavila i on izlušio samoubistvo ili izgubio je posao a onda izlušio samoubistvo ili ali drugih nekih razloga koji su ljudski poimljivi i razumljivi kroz teškoće kroz koje čovje prolazi ali za one koji istinski vjeruju u Hrista gospoda koji imaju nadu u njega koji su utemeljeni na ljubavi prema Bogu kao svome spasitelju i skupitelju i na ljubavi prema bližnjima i prema sebi samome prema Božjem liku sebi takvi neće podići ruku na sebe oslabila vjera ugasila se nada nestala ljubav pomračio se um i srce i onda čovjek koji je vezan za stvari ovoga svijeta kojim gospodari ono što sveti apostol Pavle naziva tijelesno mudrovanje takav izgubi se i nađe se u bez izlazu zato je Mnogo značajno da se obnavljamo svetom tajnom pokajanja i da se pripremamo ozarenjem svoga razuma, utvrđenjem svoje vjere, umnoženjem nade i ljubavi, da se pripremamo, da primimo u sebe taj nebeski oganj tijelo Hrista, Boga našega, i da se time utvrdimo i da kroz to se pripremamo za ono što se naziva carstvo nebesko jer oni koji se na takvom temelju utvrde ispunje time za njih nema smrti nema straha od smrti nema straha od bilo kakvih zemaljskih iskušenja jer jačije oni koji onaj koji je u njima nego li sve sile ovoga svijeta i demonske sile oko njih eto zašto je crkva cijelu godinu osvetila i sa sjećanjem na događaje iz domostruja Božijega spasenja kao što je Božić, kao što je Vaskeć, kao što je duhovdan kao što su duga događanja sećanjem na svete ličnosti Božije koji su ispunili sebe tom Božijom silom, Božijom dobrotom, istinom i vječnim životom, kakav je sveti Jovan Krstitelj, presvjeta Bogorodica, prepodobni bogonosti oci i matere naše kroz vjekove. Sjećamo se na njih, naročito se sjećamo svetih mučenika i na kraju, evo, sjećamo se da, danas, večeras i sutra, četvodnevnog Lazara, koji je svedok opšteg vaskrsenja mrtvih kao što pjevamo njemu koji je četvorodnevni koji je po riječima njegovi se stara Gospode već je počelo da zaudara četvrti je dan međutim onaj koji je životodavac i životonosac on je ispunio ponovo njegovo Sklono raspadanju tijelo, ispunio ga je darom svoga vječnog života i učinio Lazara prvima, prvim svjedokom prije njegovog vaskresenja, njegovog pogrebenja, prvim svjedokom vaskresenja te sile koja je punoća svih oni darova božanskih kojim Bog obdaruje ljude ovdje na zemlji i koja im priprema i preko kojih oni predokušaju ono što se naziva carstvo nebesko nezalazno ovdje primamo tu silu Božju naroštu u svetom pričešću primamo i molimo se Bogu da nam da nas udostaje da još prisnije se pričestimo njime u nevečernom carstvu njegovom Gledajući njegovo lice i zato si molimo kada nekoga ispraćamo dalje, da ga gospod upokoji u svjetlosti lica svojega. Ta svjetlost, vječna i neprolazna svjetlost je ona na koju smo prizvani i koja jedino istinsko pravo prosvećenje čovjekovo. Neka bi molitama svetoga četvrodnevnoga Lazara i nas obnovio tom silom svojom i tim kvascem kristovog vaskresenja u sve dane našeg života i u vijekove vijekova. Amen.